на патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейс Мелорі, розділ. Чотирнадцятий. Частина друга. Завершення. З плато, що здіймалося понад домом, передон міг з висоти ташиного лету окинути оком геть увесь острів. На дальньому краї височив пік відлюдник. Голий та чорний на тлі ранкового неба. Зі свого місця... Корідонові було видно, що частково острів складається зі смуг вересових пустищ, але основну його масу становили скелі, що простягалися до узбережжя, де завершувалися стрімкими кручами, що обривалися в море. На східному краї простягалася широка смуга піску, а на заході пляж біля підніжжя чорних круч над морем – був густо вкритий зубчастими скелями. Корідон кілька хвилин оглядав довколишню місцевість, а тоді вирішив оминути увагою смуги вересовищ. Адже там виході було знайти, бодай, якийсь захисток, і кожного, хто захотів би перетнути ті пустища, можна було б вмить побачити». Західна частина острова з її масивними кам'яними брилами здавалася найбільш придатним місцем для того, щоб там хтось міг переховуватись. Тож Корідон вирішив почати пошуки саме звідти. Він спустився долі у видоленок колопідніжжя плато. Ця сина як найкраще могла правити за укриття. Одначе коридон просувався нею вельми повільно, адже більшість часу мусив на нахильцем, аби його постать не було помітно понад рівнем густих чагарників дроку, що вкривали дно видолинка. Він волів не ризикувати. Далі за видолинком місця, Мерцевість починала підійматися, і невдовзі він натрапив на дві стежки, одна з яких вела до пляжу, а інша круто підіймалася вгору і врешті-решт виходила до стрімких круч, десь за милю на захід. Стежина, що збігала до пляжу, була позбавлена будь-якого захистку. Тому корідон вирішив піти горішньою стежиною, виснувавши, що, діставшись вершечка, він знову зможе окинути острів поглядом з висоти пташиного лету. І, принаймні, так він сподівався, принагідно матиме можливість оглянути пляж з гори, щоб не спускатися додолу. Корідон продовжував рухатись далі, усвідомлюючи, який цілковито безлюбний був цей острів. Його єдиним супутником були мартини, що кружляли над головою, видаючи хріпкі, пронизливі крики. Вже майже о полудні він дістався круч. І сонце почало палити його своїм жаром. Він йшов уже майже три години, і за весь цей час не бачив жодних ознак життя, якщо не рахувати Мартинів. А зараз Корідон ліг до лілиць і розпластався на землі, щоб його постать не була помітна на видноколі, та поповз до краю круче. Він просувався вперед украю обережно, пам'ятаючи, як ен застерігала його, що тутешня місцевість вельми підступна та небезпечна. Аж ось він дістався краю та поглянув долі. На масивні кам'яні брили внизу. Трохи праворуч від нього, напівприхована бар'єром каменів, простягалася смуга піску, що вже висихав на полуденному сонці. Щось на поверхні того піску привернуло корідонову увагу. Він повільно просунувся трохи далі за край, нахилив шию та поглянув додолу на самотню низку слідів, що чітко вкарбувалися у пісок. Навіть з такої висоти вони були за двісті футів унизу. Ті відбитки ніг годі було з чимось сплутати. Сліди були великі, Розташовані далеко один від одного, та віддалялися на північ, у напрямку протилежному від того, звідки коридон прийшов, залишивши будинок за кілька миль позаду. Побачивши сліди, коридон був не абияк приголомшений. Це було останнє, що він очікував тут знайти. Меллорі і не мов би у відповідь на запитання, що спалахнуло в його мозку. Він на мить побачив щось, що рухалося в долині. Він швидко озирнувся, то уважно роздивився широку долину, вкриту дроком і хащами чагарників, але не побачив там нічого. І поки він запитував себе, чи то бува не гра його уяви, на небокраї з'явився силует високого та широкого у плечах чоловіка. Постать щезла так само швидко, як і з'явилася, але цього було достатньо. Не вагаючись, корідон став навкарачки та почав спускатися схилом, щоб вів з вершечка кручі додолу, а коли опинився досить низько, щоб його вже не було видно на небесхилі, випростався та побіг. Місцевість була горбиста та нерівна, тож поки корідон дістався долини, він засапався і піт стікав його обличчям. За долиною до самого підніжжя від людника простяглася смуга порожньої землі, поцяткована великими кам'яними брилами. Зараз Корідон був за півмилі від піка, що здіймався в небо. Коли це поглянувши вгору, він помітив орла, що несподівано злетів зі свого прихованого серед скелі гнізда та полинув на північ. Спостерігаючи за птахом, він побачив, як той кілька разів, ковапливо змахнувши крилами, злетів у гору та різко відхилився від свого курсу, видавши пронизливе квилиння, не би зненацька чимось тривожний. Корідон здогадався, що чоловік, якого він михтавив, Сем побачив на небосхилі, мусить бути десь неподалік, а тому став обережно просуватися вперед, використовуючи все, що могло правити за захисток, пильнуючи, щоб не зрушити котрогось із каменів, які встеляли його шлях, і жодним чином не виказати свого наближення. У нього пішло майже півгодини на те, щоб дістатися високого кряжу коло самого підніжжя від людника. Він поглянув униз на широку смугу вересових пустищ, яка круто спускалася додолу, до круч, і зненацько побачив дещо таке, що змусило його випроститися. З його очей нараз зник спантеличний обережний погляд, а напружений та невпевнений вираз обличчя поступився місцем широкій усмішці. Не більше, ніж за десять ярдів від нього на кам'яній брилі сидів, розтираючи свою щиколотку, великий, дужий чоловік на опаленому сонцем обличчі якого застиг, Смутний вираз. чоловік рвучко підвів погляд угору, побачив коридона, і його обличчя осяяла радісна усмішка. Здоров був, старий. життя радісно мовив той. З біса горбисті тут стежки, еги ж? А я сподівався вас перестріти набагато раніше. Вже до Несхочу находився цим жахливим островом. Це був детектив-сержант Роулінс. «Ви не повірите», – сказав Корідон, неквапливо спускаючись з кряжа. «Та я надзвичайно радий вас бачити». Роулінс і далі сейливо усміхався. Але в його очах з'явився тривожний погляд, а рука майже соромливо потяглася до кишені плаща. «Оце-то так!» – обачно сказав він. «Оце вже не думав я, що ви колись будете раді, побачивши мене. Здивовані, можливо, та ж ніяк не раді. А втім я радий», – сказав корідон. «І годі вже вам намацувати того пістолета, в ньому немає потреби!» Глузливо додав він, сідаючи на кам'яну брилу коло Роулінца. «Я не завдаватиму хлопоту. Я справді втішений, що зустрів вас тут. Ви підтвердили одну невеличку теорію, над якою я саме працював. Скажіть на мені, чи то не ви бува походжали пляжем там за кілька миль позаду?» «Ваша правда, ходив, – сказав Роулінс. Йому було складно продовжувати усміхатися, а очі були геть спантеличені. Знаєте, на якусь мить я подумав, що то міг бути дехто інший, – сказав Керідон, – хоча зрештою… Хто ще, крім копа, спроможний залишити відбитки ніг такого розміру? Як ви сюди дісталися? Той поляк, Ян. Як там його прізвище? Розповів нам, де ви можете бути, сказав йому Роулінс. А ця француженка тут чи не так? А вже ж, вона тут. То ви знайшли Яна? Отак, ми знайшли його, чи радше те? «Що від нього залишилось? Мої хлопці підібрали його на залізничній колії за кілька миль від Кокберспанта. І яку ж та історію він нам розповів?» «З ним усе гаразд». «Ні, я б так не сказав. Насправді сумніваюся, що він доживе до нашої з ним наступної зустрічі. Він випав з потяга». «Дивовижно вже те, що він взагалі міг говорити!» Корідон витягнув пачку цигарок, запалив одну та кинув пачку Роулінсу. Йому здалося, ніби він почув позаду якийсь тихий звук, але озиратися не став. Він випав? Чи, може, його скинули? «Ця дівчина, француженка, як то її звати?» «Жанна Персіньї, точно!» Він каже, що вона вдарила його по голові та викинула з вагона. Корідон кивнув. Я таки думав, що дійде до цього. Що вам взагалі відомо про цю справу? – різко запитав Роулінс. Зкряжа, гряжа трохкачі, схилом покотився камінь, і Роулінс підвів погляд угору, та Корідон не озернувся. Чимало всього, – сказав він. Уся ця справа тісно пов'язана з одним типом непрізвище Меллорі. Чи Ян згадував про нього? «Чи згадував?» – мовив Роулінс і набрав трохи знудженого вигляду. Та він тільки й говорив про того Меллорі та про те, як вони найняли вас, аби ви його знайшли і ще бо знащо. Не вже вони справді заплатили вам сімсот п'ятдесят фунтів? Корідон вишкрівся. Він явно перебільшував, сказав він. «А втім, вони таки заплатили мені». Роулінс допитливо на нього поглянув. Він стверджував, що Меллорі вбив двох його друзів, Любіша та Гарріса. А ще він казав, що це Меллорі вбив Ален, хоч і сильно він поранений, та водночас навіжений, якщо ви даруєте мені про цю гру слів». «Ми одразу ж перевірили того Мелорі. Він загинув на бойовій службі близько року тому. Щодо цього немає жодних сумнівів». «Це точно?» – запитав Корідон. «Ви абсолютно впевнені у цьому. Цілковито впевнений, гадаю. Ян розповів вам про те, що саме спричинило всю цю історію» запитав Корідон, «Чи розказав він вам про Гурвіля і про те, як усе це почалося?» Роулінс щось буркнув собі під носа. «О, так, мої хлопці саме зараз перевіряють ту його історію, та для нас вона не важить. Мене турбує насамперед смерть Рити Ален, і я хотів би поговорити з утією француженкою. Він і далі допитливо вдивлявся у Корідона. «Ні ж ви маєте витримку?» – провадив він далі. «Що ви знаєте про ритуалин? Ви ж були з нею, коли вона померла, чи не так?» – Корідон кивнув. «Суто між нами. Я був у неї вдома, але я її навіть не торкався». Я почув, як вона закричала, та знайшов її мертву коло сходів. Я не знав, упала вона, чи хтось її зіштовхнув. Але з моєю репутацією я потрапив би у крайне зручне становище, якби хтось заскочив мене там за таких обставин. Тож я чим швидше забрався звідти. Медичне обстеження показало, що її зіштовхнули. «І це означає, що було скоєно вбивство, старий!» – поважно сказав Роулінс. «Це буде непросто довести у суді», – відказав Матиме «Матимете чималий клопіт із тим, аби переконати присяжних». «Але ми завжди можемо спробувати», – сказав Роулінс. «І його обличчя знову пожвавішило. І з вашим минулим і репутацією». Він радісно усміхнувся. «Мене не здивує, якщо зрештою вам ця справа так просто не минеться. Восени курчата курми будуть, — чемно відказав на текорідон. А наразі на вас чекає невеличка несподіванка. Та не робіть різких рухів. Вона першокласний стрілець і вже зо три хвилини тримає нас під прицілом». «Невже ви її не почули?» Він кинув швидкий погляд через плече і підвищив голос, гукнув «Виходьте на звідти, Жанно, я познайомлю вас із детективом-сержантом Роулінсом». З позакам'яної брили на кряжі просто на тим місцем, де вони сиділи, з'явилася Жанна, тримаючи Маузера в руці. Легка глузлива посмішка тріпотіла в кутиках її вуст. «Цього разу для різноманітності ви з'явилися в слушну мить», – сказав Карідон. Він зиркнув на здивованого Ролінса. «Це Жанна Персіньгі. Не раджу вам намагатися утнути з неї якусь штуку. Просто сидіть собі спокійно та намагайтеся тримати язика на припоні. Нам із Жанною є про що поговорити. Правда, Жанна?» «Та невже!» – холодним безживним голосом запитала вона. «А зараз послухайте на мене!» – почав було Роулінс. Але Корідон жестом його гамував. «Не знаючи, чи встигли ви підслухати те, про що ми тут розмовляли», провадив він далі, звертаючись до Жанни, коли Роулінс, пробурматівши щось собі під носа, затих. «Та якщо не встигли, вам може бути цікаво дізнатися», що наш друг знайшов Яна, і Ян, схоже, не аби як розговорився. Якщо вірити йому, то з потяга його скинув не Мелорі. А ви? Це так? Жанна не відповіла нічого. Вона сперлася на брилу, тримаючи пістолета на рівні стигна та спрямовуючи дулу на двох чоловіків. Незважаючи на глузливу посмішку на вустах, здавалося, що дівчина перебуває на межі знесилення «Могли би ви вже й зізнатися у скоєнному», – різко сказав він «Це ж ви, – скинули яну з потяга» «Так», – хрипко мовила вона «Та хіба це важливо?» «Якраз таки це важливо», – сказав Карідон. «Це важить дуже багато» Він зупинився, тоді продовжив. «Дуже прикро, що ви не знали, що Мелдорі помер ще понад рік тому!» Жанна здригнулася. «Він живий!» – заперечила вона, і її рука мимоволі потягнулася до чола. «Ні, на жаль, це не так!» – сказав Корідон, уважно спостерігаючи за нею. «Якби ви знали, що він мертвий, усього цього не сталося б, чи не так?» До минулої ночі я й сам був одурений вами, але ви передали коті меду. Той фокус з імітацією голосу Меллорі спрацював першого разу, та вам не варто було послуговуватися ним у друге. Після того, як я пересвідчився у тому, що всі двері та вікна в домі були замкнені, мені стало цілком очевидно, що ніхто не міг вдертися досередини, а тоді я знайшов кулю і зрозумів, що стріляли саме з вашого Маузера. Лише одна особа могла вистрілити і пошепки промовити ваше ім'я, і це були ви. Тоді мені усе стало ясно. Це ви імітували голос Меллорі минулої ночі, тож саме ви могли імітувати його голос у квартирі Крю. А тепер скажіть мені, навіщо ви це зробили? Чи не тому, що прагнули якомога дужче заплутати полювання на Меллорі? На білому обличчі Жанни посмикувалися м'язи. Вона мовчала. Була ще одна проблема, що збивала мене з пантелику. Провадив далі Корідон, а саме чому вбили Гарріса, Любіша та Риту Аллен. Усі вони мали одну спільну рису. Вони знали щось про Меллорі, щось, що могло до нього привести. Якщо Меллорі мертвий, то хто їх убив? Жанна відсахнулася назад під його незворушним поглядом. Вона важко дихала, а в очах з'явився пропасний блиск. У чому була моя помилка, то це в тому, що я повірив у розповіді Ренлі про те, що Меллорі зрадив Гурвіля. Спокійним тоном провадив Керідон. Саме Ренлі вірив у ту історію, проте почув він її з ваших уст, чи не так? Але ж не Меллорі виказав Гурвілову краївку. Це були ви? Вона судомно вхопила ротом повітря, і її руки зметнулися до обличчя. Цьому може бути лише одне ймовірне пояснення, сказав Карідон. Я вас не звинувачую, я знаю, якими дияволами були ті гестапівці. Спочатку вони взялися за вас, але нічого так і не добилися, тоді вони вас облишили та взялися за Ренлі. А коли той знепритомнів. Знову взялися за вас, чи не так? І цього разу вони змусили вас заговорити Меллери чув, як ви виказли Гурвіля, та йому було вас шкода, тому він узяв вину на себе Це був шляхетний вчинок, який цілком йому пасував, такий уже він був Коли Ренлі опритомнів, Меллорі сказав йому, що це він зрадив Гурвіля, і Ренлі йому повірив Усе правильно. Жанна зробила зусилля, аби щось сказати, але не здобулася на слово. Її обличчя посірішало, скидалося на те, що вона ледве здатна триматися на ногах. Ось ключ до розв'язання усієї цієї справи, провадив далі коридон, уважно стежачи за Жанною. На помсті наполягав саме Ян. А ви злякалися, що він дізнається правду Ви ж бо знали, якщо він знайде Меллорі То й розповість йому, що сталося насправді Тож ви робили усе можливе, щоби звести полювання на менівці А тоді вам здалося, що Гарріс і Любіш вийшли на слід Меллорі Тож ви їх убили ви переслідували мене заритою до її будинку, і почувши, як вона розповідає мені про острів Меллорі, злякалися і убили її теж. Корідон випростав руку і обвинувально вказав на неї пальцем. Увесь цей час це були ви, чи не так? Від самого початку це були лише ви, а не Меллорі. Жанна заціпеніла, її обличчя пересмикувалося, а в очах був безумний блиск. «Так!» – пронизливо закричала вона. «Так!» – я виказала П'єра. «Ви не знаєте, що вони зі мною робили, але я не хотіла, аби Меглорі брав вину на себе. Він кохав мене, той дурень, так!» Ніби мені було небайдуже до такого телепня, як він, так Я це зробила, я вбила їх Вона почала заткувати, погрожуючи їм Маузером Залишайтеся на місці, закричала вона, коли Роулінс підвівся на ноги Я не дозволю кинути мене заграти. якщо ви підете за мною, я вас уб'ю А тоді вона розвернулася і наосліп Кинулося бігти уздовж кряжа, прямуючи до краю кручі. Ролінс скрикнув і кинувся уперед, але зупинився, коли дві постаті здійнялися з поближніх чагарів і побіг за Жанною. Хапа її, гатсоне. схвильовано загарлав він. Не дайте їй утекти. Але двом детективам годі було змагатися із Жанною швидкості. Далеко вона не втече, стиха мовив коридон. Жанна дісталася краю кручі ще до того, як детективи подолали кряж. Вона прудко рухалася вперед і продовжувала бігти, не зупиняючись, коли її ноги сягнули за край кручі. Здалося, ніби пройшло дуже багато часу, перш ніж вони почули глухий удар, коли її тіло. Розбилося об скелі. Двоє детективів, несучи свою ношу загорнуту в церату, пройшли повз них піщаним берегом і попрямували до поліційного човна. Роулінс непорушно стояв під поривами вітру, засунувши руки до кишень плаща. Його обличчя було задумливе. Час від часу він поглядав на корідона, який сидів на кам'яній брилі, та курив цигарку, розвернувшись своєю широкою спиною до двох детективів, які саме виконували свою жахливу роботу. «Що ж, гадаю, ви цього разу уникли обвинувачення», – жалим промовив Роулінс. «З роду я не знав такого талантливого типу, як ви!» Корідон похмуро зиркнув на нього з-під лоба. «У вас склалося про мене хибне уявлення, Роуліндси!» «Холодно», – сказав він. «Моя біда у тому, що я надто охоче беруся допомагати людям. Нехай це буде для вас засторогою!» «Не повторюйте моїх помилок. Погляньте на лишень, у яку халепу я вскочив через свою доброту». «Знаю. А як же?» – сказав Роулінс і пирхнув. «Сімсот п'ятдесят фунтів. І ви називаєте це допомогою людям? Краще вам бути обачнішим». Рано чи пізно ви потрапите у біду. Та хай би скільки вони мені заплатили, це однаково замала ціна за те, що мені довелося пережити, гірко сказав Корідон. Моє обличчя поширила на своїх шпальтах кожнісінька газета цієї країни. В мене стріляли, мене переслідувала зграя плоскостопих, мене звинувачували у вбивстві і бозно чому ще, а зараз, гадає, мені доведеться повертатися разом з вами назад і гайнувати купу свого часу, даючи свідчення, аби допомогти вам розібратися у безладі цієї справи, яка зрештою набуде ще більш публічного розголосу. Та я б і пальцем не кивнув, якби, беручись до цієї роботи, знав, що мене спіткає. «Якщо це, бодай, якось вас утішить, то знайте, що ми не затримаємо вас надовго», – сказав Роулінс, дивлячись у бік човна. «Добре, що Гадсон і Саундерс прийшли саме вчасно і встигли почути те, що сказала Жанна. «Ну, ми майже готові вирушати. Маєте щось взяти з собою?» Корідон повагався, а тоді похитав головою. «Ні, я готовий», – сказав він і підвівся. Роулінс лукаво усміхнувся. «А як щодо човна?» «Ви ж не уплав сюди дісталися, еге? запитав він і стихо засміявся, натякаючи, що йому все відомо. «Щодо човна не переймайтеся», коротко відказав Корідон. «Не марнуймо часу, він на іншому боці острова. Згодом я пришлю когось, аби його доправили назад». «А як щодо тієї молодиці?» «Ну, тієї, яка зупинила потяг», – запитав Роулінс. «Вона тут чи не так? На неї чекає штраф у розмірі п'яти фунтів і звинувачення у перешкоджанні поліції. Ми не можемо так просто залишити її тут, розумієте?» «Не згущуйте фарби аж так сильно», – сказав Крідон. «Ніхто не бачив, як вона зриває той стоп-кран». Я готовий заприсягтися, що вона до цього жодним чином не причетна. Ви не матимете достатньо доказів, аби звертатися до суду. Не вплутуйте її у це. Цього я зробити не можу, сказав Ролінс. Мушу з нею зустрітися. Послухайте, вона чудова дівчина, палко сказав Карідон. Це її дім, і чого він? Теж належить їй. Вона може повернутися з острова, коли сама того захоче. Бо де раз будьте вищим за свій обов'язок Роулінце, не вплутуйте її у це. Роулінс пошкріб під боріддя. Вона сестра Меллорі чи не так? Ви й самі добре знаєте, хто вона така, коротко мовив Корідун. У газетах було чимало балачок про цю справу. Я не хочу, щоб її ім'я пов'язували з моїм. Ви ж бо розумієте, як усе це подадуть газетярі. Ви ж маєте дочку, чи не так? Роулінс вишкрівся. Отут ви дали маху. Це на мене не подіє, сказав він. Я маю сина. Він замислився на мить, а тоді запитав, а чи не так? Та, це дівчина, яку під час війни десяток разів скидали з парашутом у Франції Саме так, це вона Спробуйте якось і собі стрибнути, побачимо, як вам це сподобається Е-ні, це не для мене, з упевненістю мовив Роулінс Отож, думаю, що наразі ви для різноманітності маєте рацію було б несправедливо пов'язувати цю дівчину з таким пройдисвітом, як ви. Ну, гаразд. Вирушаємо. Тільки подумайте, а де хто ще каже, ніби поліціянти геть безсердечні. З глузливою посмішкою сказав Карідон, і коли вони вже прямували до човна, Роулінс запитав: "Можливо, ви хочете з нею попрощатися? Ми на вас зачекаємо. Не зважайте на нас. Часом Роулінс бував надзвичайно дотепним. Корідон поглянув на нього з-під лоба. «Чого б то мені хотіти з нею прощатися?» – коротко запитав він. «Вона не мій тип». І він пішов до човна, а коли Роулінс його наздогнав, кисло додав – до того ж, вона має хлопця, що служить на флоті. Ті моряки то хвацькі хлопці, сказав Роулін, сховаючи посмішку. З моряком їй буде краще. Але однаково ви мене розчарували корідони. А я ж бо думав, що ви любас, який знає, упадає за панянками та заткнися нарешті. Прогарчав корідон. І вже сідаючи до човна, окинув поглядом смугу прибережних круч, сподіваючись в останнє, бо дай побачити енн.